دې کومه ټول خبره کړې وي یا مالکی اوم الدین مس킵ه د دې کومه تفصيل او ټول خبرې په کې کړې وي نه نه نه سبق زمږ ای یا کنعبدو و ای یا کنستעיن ده دوه ضالین پوری ترجمه کوم او لفظي ترجمه کوم یا کنابودو یا الله خاص لر لرب عبادت کو مونږه و یا کا او خاص تا نه نستعين امداد غیبی غواړو مونږه په هر کار کې نستعين امداد غیبی اغه تا وی چې بغیر د اسبابونو الله هر یو کار کولې شیدا چې مونږ دیو بل امداد غواړو د پند را چت کا او د پلانې کار را سره وکړه دا ایم د چې بغیر د اسباب امداد کوونکې اوالنا جل شانوره اهدنا الصراط المستقيم کلا کو مضبوط کوم nga اصراط المستقيم فسید لارا چې اسلام دې صراط الذين لا ضغ كانو انمت عليهم چې نعمت کړه پاغي باندي غیر المغضوب به چې نه د غضب شوه عليهم فاغيباني لكي يهودو ولا الظالين او نددئي گمراهان بلا رشيوي لكنا سوارا غورة اوليوش اياك نعبدو اياك نعبدو اياك اياك نعبدو اياك اللہ خاص تالر عبادت كومنگا عبادت کی عين بیدال رغلی عبد وما ندا زان اجز اقولو تا تزلل کوو تا تتزرو کوو تا تا عجزی کوو اللہ بس عبادت د عجزی من دے چیتا ارچا تا عجزی کینو اغا عبادت تے او گوری امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی دے عبادت اسطلاحی مانا اغا ذکر کردہ او اغا دالا فعبادت الرحمن غایت حبه معظل عابده هما قدبانیم مطلب دا دی چې عبادت د میربان بعد شاده دی چې ته اخیرې انتحهایی می نه دا الله سره وکې چې غې نه اخوا بله می او سره د دی نه چې ته چېڅوک د الله بعدت کوي نو هغه باځان الله جل د شانوه ته زلی لګړي هغه بهځان الله جل د شانوه ته رسوا ګړي هر انسان چې دې نو هغه خپل الٰه معبود سره دمر محبت کې چې دا غي نه اخوا به نور محبت نی مدارج صادقین کې امام ابن قیم رحمت الله علیه وای عربی کې عبارتونه نو مختصر پښتو کې بدر توامه چې عبادت دې توي چې ستا د آخیرې چې زما د دې خدای دا باندې هر قسم غیبی طاقت شته دې دې زما د هر خبر نه خبر دې د مال نفع او نقصان راکول شي که زه هر دوا کوم او که زه هر صفت د دوام هغه د د پاره د دا عبادت ته نو هر خبر چې دی اکیدي سره جوړ شي او ته په یقین باندې کې نو د عبادت ته بیا عبادت چې دا پدري قسمت نه ځان الله تعجذقول دا پدري قسمت نه باندې دی الله ته ځان جزاکینو نو یو د هغه تعلق د زړه سره دی چې تعلق د زړه سره نه پاغي کې بیا درې خبرې دي اوله خبره پنځه خبره دي په کې ګوره د زړه عبادت کې پنځه خبره دي د زړه په اجزا کې پنځه خبره ده لاجل شانه اوتان ميند خدای توپ د الله سره تمد خدای توپ د الله نه یره د خدای توپ د الله نه عمل سره د الله د کول ریا پکې نه کول او ځان الله جل د شانوتهپار دا بعدتخ او کستاسو خیاي د مونږه هر یو سره داولګول چې د خدای تور ګوره یو مینه دا خلت سره مینه خلک پلار سره میه خلک مور سره میه یو دا مینه دا او یو خدای تور مینه ده د خدای تور مینه دا به یو اللهجل د شانو سره کوې لکه زمونږه رسول الله ص الله عليه وسلم سره محبت دی لذار در رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت کې دومره خلک بیا دومره مفت کی شي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت ورکی چې کوم محبت دی الله جل شانه له ورکی ګوره او سوره بقرہ کې الله جل شانه وي چې دی ځان الله خدایان نیولې دی ان دا یو حبونهم كحب الله دی ځان الله خدایان نیولې دی او هغه تر ذات محبت کئ لکه څنګه چې دی الله سره محبت کئ دا درې واړ ای عبادت په اجزادی خدای درې واړ اجزا, اجزا چي دی دا درې واړ خبره الله تدری واړ د اجزای خبره چې دا, دا غي تعلق د غړو سره دی دا درې واړ قصورت بنی اسرائیل کې ذکر کئ مینا د خدای تو دا الله سره تم او ير د خدای تو دا دا الله جل شانو سورت سو پنزم... دا سورته بني اسرایل و 50 نمبر آیات تا اووري 45م سپارا سورته بني اسرایل و 50 نمبر آیات 51 نمبر آیات الله <تصف> <تصف> <تصف> درې خبرې دي یو تم تم د الله جلله شان محبت دا الله سره او یاره الله نه درې وړه خبرې دا په یو یاد کې ذکر کړي دي په تاون نمبر یاد کې صورتې به اسرائیل تاون نمبر یاد پنظم د پېنظمونه بعد شپمهو جوړږينی دنی مې نه پېنظه روون م ت وورې اولهیکل ل نه ی دونه دا هغه کڅاندي چې را طلب کوي دی طلب دی را بلی دی را بلی دی یبتغون الی ربہم الوسیلۃ لټې دی خرق قل تنیز دے کتو خرق قل تنیز دے کتو ایہم اقرب یبتغون اقرب یبتغون الی ربہم الوسیلۃ چې الله تمونه نیز دی شو نظام محبت ته ندی کته محبت ذکرو شو اے د لا راله ګوري یا الله تاته پسسه در نزدي شو یا الله په جړه در ته در نزدي نو جړ ته وکې یا الله سج دته کوم یا الله ستا کتاب لولما یا الله ستا دضا دپار دې انسانانو امداد کوما نهګوره الله ته د نیکت یو سیله ګورې او ی هم اقره بهرجونه رحمتته هو چې کم یو زیات ندي ل دد نه الله ور جو نرحمتته هو نو الله جل د شانونه کې وي خاافونه عذا به الله نه نه دلته کې دا یاره دا الله جل دشانونه شوه ان عذاب رې که کار د مخ زوره یکنن عذااب درفستا چې دی او د عذااب درفستا چې دی محخ د هغه عبادت چې دا غي تعلق اغه د زړه سره وي نو هغه کې به چې اخلاص هم دی دې اخلاص دا د دې تعلق د دې زړه سره دی سورته بقره 139 نمبر یا تاسو غوري یو څل یو کم څل یو هم نمبر یا سورته بقره ایک سو انتالیس نمبریات سورت بقره یو سلی یو کم سلی اختم نمبریات دو اولی فی پارے اخیر مخجوری ہے اخلاص دا بسر پیو اللہ جل شانو ہو تکی قل اتحاجون فی اللہ و ربنا و ربکم تووی تووی آیا جگر کوئی تا سموہ سرہ له پهدين دا الله <سؤال> کې اوورونه وربم دا الله <سؤال> جلشان زمونګرب د ستا سررب دی واللا نه عملونه وکوم معمالم اومونګله بدله د عملو زمونږ د اسله ر بدله د عملو ستاسو ده نقو لهو مخون اومونګ د اللهجللهشانو ته مخسونهې خلاص کوون کیو یعنی عمل زمونګ صرف بیا توکل په الله جل شانو دام دا هم د بات ایسه دخهکل په الله جل شانو صورت عران و غورې صورتعاعمران 1 سو سا نمبر یاد یو تلل یو کم شپیت نمبر یاد تاسو غورې د بعدت پ زا د پنواړو تعلق د الله جل شان وه سره دی د بادت پینز اجزادی او دا پینزو آراد دی تعلق دزرد سره دی یو سل یو کم پنزو یو کم شپیتم نمبریات ایک سو انساٹھ نمبریات توکل وپاللہ جل شانہو باننے کے خام فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لنفض من حقك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر بیاسو فاذا عزمت فتوكل على الله قلت تقسو کی ارادوں کے دیوکار کار دے مضبوط کو توکل قل ان الله يحب المتوکلین لیکن اللہ جل شانہ محبت کید توکل کو کو سرا توکل دا با اللہ جل گره اصبه همگه دی ایا کناع بودو مانه که و دا پینزه وار خبره اغا عبادت چه دا غیر تعلق د زړه سره دی د دا پینزه وار مانه دا بده کرا غنده و دی ایا کناع بودو مانه بدا سشید ایا کناع بودو اے اللہ خاستا سره محبت کوو د دا خدای تو ایا کناع بودو خاستا نیریگو ایا کناع بودو خاستا تزان سپارو یا کناعبدو خاص تا ته عبادت کې اخلاص کو او, او یا کناعبدو او خاص تا نه تم کو یو عبادت قلبي ده اغه عبادت چې دغه تعلق د سره ده نو د عبادت قلبي په هغه کې پینځه خبره بل بلې عبادت بدني عبادت بدني چې موږ په بدن باندې د الله جل شانو عبادت کوو دسترګ عبت دا, دا دی چې الله جل د شانوه دتهویللي دي پاغې کې استعمال کا او چې الله د سه من کړي دي د غې منکهه دا د سرګ عبت دی د غګون عبادت دا دی چې الله جل د در ته سولي دي پاهغې کې غګونو استعمال کا چې د سن من کړی دی د هغینې منکهه دا خو د عبت اقسامو او د عبات ذکر شووه د عبادت مانم غداو کړه چې تذلل او عاجزی الله جل شانه او دا دا دی. او بیا په سیمه کې امام د رحمت الله علیه خبر ورک او بیا مونږ غداوي چې عبادت په دوو قسمه ده یو عبادت د غي تعلق د بدن سره ده او دوم عبادت چې د غي تعلق د زړه سره ده نو تعلق د اغه عبادت اول اغه عبادت چې د غي تعلق د زړه سره ده د زړه سره چې عبادت تعلق ده نه نفع اغیب کی پینزه خبری دی مین د خدای توب دا اللہ سرطم اده خدای توب دا الله نه یر د خدای توب دا اللہ نا عمل صرف دا اللہ دا پارخال سکول او پینزم ځان الله جل شانهو تس پارل دا دا عبادت اقسام او د عبادت مانا ذکر شو عبادت کون کی سوق دی هر اغی انسان که نبی دی که ولی دی که پیر دی که پاکیر دی په پیریاندی کوملایک دي درده پورې مارغان او جناور دیم د الله جل شانو عبادت کوي یا ایاکا کی ایاکا واحد را واحد یوتوي او نعبودو د جم را له جم ډیروتوي نو ایاک نه عبود الله ته اشاره ده نو اے الله ته یوي او مونږ ډیره مونږه ستای عبادت کوو د دې مطلب داره دا نو سه کنا عبدو یو که مطلب ذکر کئ یا کنا عبدو اے الله موږ ستارت عبادت کې راګیرو کلا کلا انسان د الله جلشانو شانو دومره عبادت کی او دومره په مرتبه کې اوجت شي چې دا دنیا بیاغه ته هیڅ نصکاری هغه وحدت تو شهود تورسي صرف دا دنیا هغه ته هیڅ نصکاریږي او د هغه مخ صرف یو الله جلشانو شانو او باز خلک په دنیا کې دومره تر تکایته ورستی چې دنیا هر څه کاری او الله وته هیڅ نه کاری دا څه خبره د دنیا د پاره لاپریدي د دنیا د پاره دین پریدي عقیده پریدي ایمان پریدي بیا په عبادت کې دوا خبره ضروری دي یو اخلاص په عبادت کې دوا خبره ضروری دي یو اخلاص چدابر دا جل شان هو د د پاره او دوم متابعت چې په تل د رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې که چرته ستا عبادت کې اخلاص نو او متابعت نه نو د عبادت تقبل نه لري چې کوم خلکو کې اخلاص او تابداری د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه د حقيقي عبادت کوونکې او دا پهیاکنا بدو یا نه سین کې داخل دي ساحه کرامون هغ هم پهې خبره کې داخلو هغې و چې الح بهکله بغله مینه د الله د پارهه ده او بغ الله د پاه دی ورکله د الله د پاه ده او من کول د الله د پااره او دا داسیفت دا په ساحه کرامو کې موجو په اکله طرق باې او کمم خلک چې صحابه کرام پس رواندي نو په هغې ک دا سیفت موجود دی دویم نمبر دا دي جه اخلاص وکي خو متابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم په اخلاص یو نه په متابعت یعنی اخلاص هم په عبادت کې نه کوي او نبی عليه السلام پر سم په عبادت کې ندي روان نو دا مشرکین او دا مشرکین دي او کافر دی زوالين مغضوبنا عليهم دي او دریم نمبر هغه عبادت کوم کې چې اخلاص په کې ډېر ډېر د اخلاص نه عبادت کې او متابعت ته کې نشته دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ترک بانه عبادت ته لغتاستم گورنیږي پینځله سم د شعبان روجا رسول الله صلی الله علیه وسلم بچوږي نه سلي نبیار لسم سوار لسم پینځله سم دا روجا ګنی ولا او که څوک پینځله سم د شعبان روجا نی نو بیا ورته دیار لسم سوار لسم, لسم دا بوم نی او بیا او پینځله سم ني سی په دې کې وحدیث هغه موضوعي دی د شابان چا شپ جواند که او د پ سم او یا د شابان چا روژو سه د شابان د راځې دا پسمه چې کوم ده د شپې د جواندیکلو په باره ک چې کم حادیث راغلی ري اوله ما په په ظایلو کې چې کمم ضب ادیغه په فظایو کې ص دي په ای دی ته وي چې پهزیلتتونې نو د شپې بعدت ثابت تهغ وکه د شابان د پسم و زالبه کې په خپل کور کې به کې جمعه ته نوی راغونډېدل نشته دي په دې کې صحابه کرامو لدا ثابت ندي رست تابعینو کې شام کې مدا خبره کېده خو امام اوغایی رحمت الله در د دوی خلاف کړه پرې کې بیا ډیر تفصیل له خلاصې مختصره مسله وې نو باز عابدین دي چې هغه اخلاص کې خو رسول الله صلی الله علیه و سلم په طریقه باندې او واځي عبادت کوونکې اغه د اغدي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم کې په اخلاص پېږشته لکه منافقین مونږه به د چا عبادت کوو نو مونږه به عبادت خالص کوو د الله جل شان او د پاره او دا مونږه تمه کوي خا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنعبدو ایا کنستعين عبادت دا خاص کا صرف دیو الله د پاره الله رب د رحمان او رحیم دی وی عبادت دا الله جل شانو د پاره او عبادت به صرف دیو الله جل شانو کې امداد هم صرف دیو الله نو غاری سوره اعراف 128 نمبر آیات ګوري چې تاسو تد دي الله نے امداد غفل او عبادت دا الله جل شانو کوول چې دا خبره تاسو د واضح شی 128 نمبر آیات سوره اعراف یو سلسله 3 نمبر دی رحمتی پارادا امداد بدرب دیوالاجل شان هو نه وای موسی علی السلام خپل قوم ته خبره کړو چې یو قومه امداد سرب دیو اللہ نغوالا دا داسې معاکن دا سی صلو آئی چیلو ازوان را مدد چید بغداد شایی میرانا مانی ولی لمن داسې دا سی اولی نو آئی چی یا اللہ مددو یا قوم اسی قال موسیٰ لقومی ویل موسیٰ لی سلام فالقوم تا استعینو باللہ وصبرو امدادو غوالی باللہ ونمداللہ تعالی وصبرو او صبر کوئی انہا الارض والللہ د آیات نمبر ایک سوٹا ایستے اوبدل الله زم کو ک نن خاص دا الله دپاره د ی یور سوه شو من باې ی اق بتلل متقین نو موثالې سلا خپلقوممته دا وللی دي چې امداد واړه نو د الله جلله شان هو نو غواړئ دغه شانتې تاسووګورې دا صورت راپ ایټای نمبر صورت یووس اټاه نمبرره یادو ګورې بیا لسمهسیپاره صورت اتاللسم نمبر ایاد اٹارا نمبر دیاقوب علی سلام نے یوسف علی سلام رو کشوے دے او بچی غالل او جڑلے اٹارا نمبر ایاد تے دولسم اسی پارا سورت یوسف بچو جڑل او وی وی یووس پ ل سلام شرم خوړله دی یاقوب ب سلام تهوي داستاسو کار دی دا تاسو دا کار کړ دی جهرواقمیسي ب د من کې به عادې قلب تللو وړل په کمیسه د هغه پهوينو در د روجن بل سو ولت لکو من ف س کوم یوسف علیہ السلام بلکه او وی یعقوب علی السلام بلکی تاسو تا ست نفسن استاس امر اندکار فصبر جمیل بس کار ز مالک صبر خستا والله المستعان وعلى ما تصفون دا له امداد وختل کیږي په مقابل دا خبرو کیږي تاسو بیانوي تاسو دا خبر چي دي نو زب امداد د الله جل شانو نه غوړ خبر والله المستعان ایاک نستعين والله المستعان الله نه به امداد وختل شي سورت ایم بیا ایک سو بارا نمبر ایاتو گوری. سورت ایم بیا ایک نمبر ایات. وَلَا سَمَسِی بَارَدَتْ اخیر آیاته بالکل خاص سورۃ الانبیاء په ترتیب د سورۃ نو کې یویشتم نمبر ده اخیر آیاته د سورۃ الانبیاء قال ربحکم بالحق و ربنا الرحمان المستعان ولا ما تصفون اوو پیغمبر اے ربا پسلوک کومن زمغه کې اور رب زمونږه مې ربان بادشاہ دې مهربان ذاته المستعان وعلى ما تصفون امدادیده پاور سجتا سے بیانوی امداد کوونکې دا الله جل شانہ هودې نګور امداد کوونکې الله جل شانہ هودې ابنه عباس رضی اللہ تعالی عنہ ای ز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس شات ناسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نصیحت وکړه ا دی سو گده خو نسیت با نسیتګه دا خبره وایي ځا ته انت فصل الله اے غلامه اے علاکا کله چې سوال کې نو سوال دا الله جل شانوونه وایي ځا ته انت فتن بالله کله چېم امداد دعاونه نیم دا دا الله جل شانوونه نو سوال دا بد الله جل شانوونه کې او امداد دا بد الله جل شانوونه غواړي لویز وان بتا سو پیجنې لویز وان شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه سوئی پخپل کتاب کې فتح الرباني کې لوی ځواني خبره کوي فتح الرباني دا لوی ځوان کتاب دی ښه دې ته پته او میچل د لوی ځوان کتاب شته کې نشته دی د لوی ځوان په خپل کتاب کې وي خامخه کته څو واړین د الله جل شانهونه لغواړه ځکه د الله جل شانهونه ناخوخه خلقا غدي چې خپل حاجتونه هغه مخلوق ته پېښ کړي وې مخلوق کې دې ندا الله غنی دی او مخلوق فقیر دی مخلوق دا پوقراد مختاج دی لږه ان خپل باندې مخلوق کې وو زکه دا مخلوق چې دی نه دی نزان پاید او ورکول شي اون نو نقصان ورکول شي او نه ځان نه ځان ته پاید راخ کله شي او نه ځان نظر لره کول شي بیا وای وای چا چې په مخلوق باندې تیمادو کو لږه ان بل زیک دا خبره کوي خپل کتاب کې الف ربانی باې کېغ وئ هغه وای <اغوے> چې چا چې په مخل بانې اعتاد کوو د دو مثال داې دی لکه یو انسان دی اووب راې پاس کې نو هغه اوبه پلااس کې نه شرانانی سلی ځ په اوب چې رالی لکه خاور چې سړ پلاس کې رالی یا ګټه رالی نو ته چې اوبه پلااس ک را نو نه شیرانی سل نو په مخلک بانې اعتمات کو اونکې قیده لرون کې دا سر دی لکه څنګه چې یو سړی اوعبو ته چ وردن نهې او ب بدل کې شانته او مخلوق باندې ته مات نوم کې اس تشلاس ګرځي اه دېنا صراط المستقیم لا یا کنابود ویه یا تستعين اه دېنا صراط المستقیم اول دا الله صفات ذکر شو زموږ استادان دا څه ویخا اول دا الله صفات ذکر شو الحمدلله رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین بیا دا ذکر شو اداوخه الحمدلله رب العالمین اصل مقصد د صورت ذکر شو ایا کنعبد و ایا کنستعین لب بلو باب مغز چده ایا کنعبد و ایا کنستعینو بیا احدینا سراط المستقیم عزت از اسوال طریقہ خیم سراط مستقیم احدینا اے اللہ مضبط کی منگا پنیغ لاربان اصراط لاران مستقیم نیغا احدینا ہدایت پماند خودل دے یعنی لار خودل کے اللہ جل شانو دے او پدی که واسطه رسول الله صلی الله علیه و سلم ده او دا هدایت چی ره نو دا منگه تا قرآن کریم خوله ده یعنی واسطه رسول الله صلی الله علیه و سلم ده او سرات مستقیم چی ره نو دا قرآن کریم ده بیاده ده سم الار خلق سوک دی نو قرآن کریم تا تخیخات صورت بکر را وارو ایک سو پچپن نمبر ایاتا آانې کریم تا ته د سه خلق میلاره خلک خ چې کوم خلک بهمل ربې روان دي تفسییلتهډیرر نه جوخ صورت بکه ای پچ پ نمبر یا پ بر دا دو مسی پااره چې شروع شید د مرکو د بس دو پاو وواړوي نوه سو پچ پ نمبره یاول نهبلون نه کوم بش منن خا نق من نه ې و ف و م و امتحان ته مونږ خاام مخزه به امتحانو کوم په تاسو باې پس من جو د منخواپې د یارناولجو دلونا ونقصو من لممې والفې اوس زمرعد د کم والي د معونه او د کم والي د معونه او د نفسونه او د میونهوه شر صاب زیېره وررکه صبرنا کو لره بیا الذي نه الذينه توراث یغه تنګه قالو نو ایده ان لله و ان الیه راجعون الله یو او موږ به دې الله ته واپس کیږو مصیبت چې در باندې راغل یالا در باندې رااله لو مال دې کاو دینو نیوی در څنګه وی دې حالات کې صبر کوا صبر کوا او ان لله و ان الیه راجعون دیر دیر وای اولایک دغت کسان چیرین نو پا دی بانے شاب آسیده تراب ادرب ددینا و رحمت دی و اولائک هم المحتدون دغت کسان هم دی دی پہ هدایت بانے داد سمیلار خلق بیخات سورت انعام بحسی نمبر ریعت و ریداد و حوالی داد ارشید سورت انعام بہت دین امرات الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم حقا ثغیر ایمان را ورده یاونی د گډوټ کړي ایمان خپل د ظلم سره ظلم په مان د شرکو ولیک له امن او هم مهتدون دغه کسان دی په امن باندې دی او د هدایت باندې دی د هدایت و لخلق کم دی د هدایت و لخلق هغه دي چې صبر کوم کې دي د هدایت و لخلق هغه دي چې هغه ته مصیبت ورسيږي اې ان لله و ان الیه راجعون وای دا د هدایت و لخلق دی د هدایت و لخلق هغه دي چې هغه د شد ظلم سره د ایمان سره ظلم نه غډوټ کې شرک ورسره نه غډوټ کې دا د هدایت و لخلق دي هدایت به صرف دی او الله جل شانهونه غواړي سوره یونس 35 نمبر یا تاسو وګورئ هدایت به د چاانه غواړي هدایت ب صب دی الله جلله شانونه غواړي ی او لسممه سپاره لسم نمبر صورتت دی به ترتیب د صورتتونو کې پ نمبر یاد غورې هدایت وررکون کې الله دی نو هدایت به غواې د الله نه قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ وهي اشترك بخدايان استاسنا أغسوكي رسول كي حق دا الله يهدي للحق وهي اللاج لشانه رسول كي حق دا يهدي للحق إلى الحق يا حق أي طبعا من لا يهدي إلا أن يهدأ أغسوكو چ هغه هدایت کې رسول کې حق دا هغه حق حقدار دي لایق دي ايو تبا چې داغ هغه تاوي دا یو څه هم الله هدي الله نه يهدا يا اغسو کو چې هغه لار نشي پیدا کولی مگر چې هغه تلار اوخذلي شي فمالكم كيف تحكمهم سچوي د تاسره ترنګي په څلکو اي الله هدايت کوي الله رخي هدایت هدايت كون کې هغه الله جل شانه وه نه هدايت باندې تسرب دي والله نه غواري اح نه سراتول مستقم اب لا نعب ر الله او وطالانو ماه څنګه کې اب لا نعب ر الله وطال وي وفق نالی <سؤال> سبات وفق نه صباتله سراصل مستقیم الله را کلې توپیک راېمونږ ل را د کلکووالي په سرراتې مستقي معې پهې غلاه باندې اللهمونږله دا توپی راې چې مونږ پهنی غلالاره کلک پاتې شو کلکو دا کلک پاتې کېدل دا ډیرر ګراندي د ورځ د دووره د مسلمانی خو دا خو مسلمانی دا من محدله اللهه دی د مور د جوړی مسلمان مسلمانی راانې مسلمانی بهکې نو کلک پاتشا کلکشه نوبی ل سلام به دوعا کوله الله هم یا مقل بل قلوې ث بت قلبي الله دی الله د زورو اړهون کې کی راړون کیا زګړونه پهدن باې کلک کې او نبی بیا ل سلام به دوعا کوله الله محدې وسط اے اللہ ماتہ ہدایتک وسددینی برا وسدیدنی برابر میک یعنی تصیدالار میک نبی المستقیم راغ مستقیم سے توئی مستقیم دیتا وئی نگیدو تا خل کوئی نیک بری کوم ندیتنی نگیدو تا مستقیم کلکشا او نیکشا مولا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ وئی و استقامت سے توئی نگیدل سے توئی کلا کیدل سے توئی لوکه لا کېدل دي ته وي چې سدا حکم کړل دی هغه کول او چې سن الله جل شانه ما نه کړې نو دا غنه نه نشي او د صحابه کرامو چې دی په دې خبره باندې کله اوس موږ تخته را توخو کالا س حکم کړې نو پاغي باندې اسه اقوال اخواکو شای به ته سوفيان بن عبد الله ثقفي رحمه الله علیه وی وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه رسول الله صلی الله علیه و سلم چې ما ته په اسلام کې داسې خبره وکړه چستا نه بعد ز د بل چانه بیا ته پوسنه کومه مې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې قل امنت بالله ثم استقم مرګر یا ای سفیان ابن عبد الله امنت بالله وه چې ما ایمان اوره پالل لشان هو باندیو بیا کلک شه ثم مستقم بیا کلک شه نبی کریم صلى الله عليه وسلم ته صحابه وې وي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبن گيره شوي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ماته ز سورته هود او ز سورته هود په شانته نور سورته میچي دي نزا اغه سبن گيره کم تاسو ګري سورته هود 112 نمبريات چې پکې کې رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه السلام کوي دي سورته په سيد او چې موږ راوړو یو یو له تمه ده دا د لستم ده 112 نمبر ایا اتخه 112 112 دغه سمو سپارا 112 نمبر ایا سورته حود اخیره اخیره ایا تونه نبی علیہ السلام ته صحابه کرام ویلی الله صلی الله علیه وسلم بن گریشی الله صلی الله علیه زدي سورته حود بن گریه کړم تاسو دا وګورئ واتا ف تققيم کم او میرته اومن تا به منمن تا به معکهلا تهغ ف کلکږه ف تققيم کلک وږه نو نو بیا للی سلام چې رسول الله صلی الله عليه وسلم کلکشه نو حکم یوت کړی د کله دو کم او میرته لکه څنګه ته حکم شوي دی نو غ شانې کلکشه ګوره د الله د حکم نه به اقخواواې خوا کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ګوړې د سخته وا او د الله په حکم باندې دا زندگی ډیره زیاته جوړه وا ګور حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه ترڅو کله د علی السلام اخلاق سو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق قرانو قران ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه یو راته نه اخواشه نه دی بلکل وې بالکل سیرت لری او دا ډېر ګران کار دی منږه خو بیام بیا هم اخواې خوا شو کله په یو شاندیګونه او شي کله پهې بل شاندیګونه او شي رسول الله صلی الله عليه وسلم ته دا وکم و چې هز کېسمګنا به کې ف تم کلک شم او میر تل لکه څنګه چې تا حکم شوي دی ومن تا به او اغ سوکو چې تووب ستلی دا معکه تا سره له ت غو او سرکه شیمه کوي نه هو ب ماته منونه بس چې تاسو عمل کوي تاسو یکینغت چې دا تاسو یقینا الله جل شانو پاکي باندي لذن کړي دغه چاندې شورت شورا 15 نمبر یا ته واغې کې الله جل شانو حکم کړي دي ځان سره یاد ساتي او اومتم رسول الله صلی الله علیه و الله جل شانو د تلکی ذو حکم کړي دي سورته حمیم سجده تاسو ګریش پغم نمبر یا ت ترتیب د سوراتو کې یو سال وختمن نمبر لري دي سره به تاسو سورته پاتہ نه معلومه وي که غوري برا سورته نمبر لیکلې لږه کله تاسو او وګورئ 41 نمبر یو چې کومه سورته لیکلې هغه سورته تاسو ځان اوره وسوي پغم نمبر یاد چې لريشته مې ده ت ترتیب د سوراتو نو کې 41 نمبر ده نه مع نه بشر کوم یوله وم میلا واحد ف تقي و وسغ سررو وای پ غبره ل اسلام زه ستا په شانته انسانیم ما ته ووهي کېږي چې اج روازستاسو وااج روایت یو دی حاجت د پوره کوون کې سرپې والله دی بیما کوون کې صی والله دی او لاور کوون کې هر کېسم حاجت چې د نو الله توایا الله يدل تورکول شيا کم کار د چلای نشی کولې چې په بل چاته وای ولې د بندر بار ته منډې و فاستقیمو الیه دی الله برابر شي واستغفرو او دی الله نه بخنو او ویل للمشرکین او هلا کته د پاره د مشرکانو مشرکا غا چاته وې چلای پر خوده بل چاله منډې و نو ویل للمشرکین فاستقیمو دی الله برابر شي لو امته هم دکلکېدو حکم کړه امبیا علی سلام هم دکلکېدو حکم کړه سورۃ یونس 90 نمبر آیات کی راضی سورۃ یونس یو کم نیوی نمبر آیات یعنی موږ نو 99 و لا سقم سلام نمبر آیات نه یو آیات مخکې سورۃ یونس یو له سمې پیرا ده څه سورة یونسو نوستی نمبر آیات دنوی نمبر آیات نمخشی نوسیٰ علیہ السلام عارون علیہ السلام تاللہ جلی شانو قَالَ قَدْ عُجیبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا اوئر و تاللہ جلی شانو یکیناً کبول شد واساسو فَاسْتَقِيمَا نُو پس کلک شئی ولا شئی وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ابداریمه کوي د هغې کسانو لا یا علممون چې نه کوږې یعنی د دعوت په کار بانې او حجت هغهه په پیرون بانې قایم کوي او کلک و تاسو ما دله دوعا کبوله کړی ده هغوی د دوعاکړی وه چې ر بنت مسلام معلی مچ دالله خللوېیم فرلا ی میو حتى راول ذا ب نم الله چې پغون نه هم خلاص کوم خو دا نور خلک چې دی نو دد چېرته ګوره ثداریونه کوې داستاسو مګریدي د ب اسرائیل ودا ډېر روان خلي کړې امام قرطبي رحمت الله علیه د کلا کې دل یو مان ران کل کړی دا او دا مان چې دا نوځه د سنور واړو خلفای راشدین نو نقل کړی دا ابو بکر رضی الله تعالی نو یک لکیدل دی ته دی ته وي چې ته الله جل شانو هر شرک نه کې او دا الله نه بغیر بل خدای ته توجه نه کې تے چوهه چټول کارونه برابر اونکه دام اثر په ولاده لو توجوب اثر په ولاتي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خپل مزاج مطابق کی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو کل کېدل دیته وي چې دا الله په حکمونو کې تداسه چلول نه کې له څنګه چې لومړ چلول کې د لومړ په شان چلول لګي ولا يرون تروعان تعالی به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او عثمان رضی الله تعالی عنہ یو کل وي عمل سره تد الله د پاره خالص کی ذکر کی دیرو که کنه مال ویډر زیات خرچ کو نو اې د الله جل شانو په د پاره عمل خالص کړه ډېر ګران خبره ده الله جل شانو دی ستانه کی اخلاص دایو اهم خبره په اعمالو کی کله چې په اعمالو کې اخلاص نه نو ایمان له بها ام منصور دی سبب اربادی علی رضی الله تعالی نو ایستقامت یعنی کله کېدل دادی دا ما ج اللہ, اللہ جل شانو کم پرائز مقرر کړي اغه ادا کړه د سه هر ماس فقین ماخام مقام مسوتن موذ حج روزه زکات دا در باندې الله مقرر کړي ټول پرز چکن دی یعنی میراث کې د خويندوی څه د روحې څه دا ټول پرائز الله جل شانو تاسو والا کړي دي او دا ټول الله الله ز پاره پورا کړ ندا کلي کېدل دي ښا چک کم کله کم خالق چکلک شو مضبوط شو داغیل پاره به انام سی حامی سجده تا سره واړل وي انامه ده تخیخا 41 نمبر سورته حامی سجده فترتیب د سورتون کې 41 نمبر دی او آیات نمبر دی 30 آیات نمبر 30 حامی سجده بېر یوته نمبر لیکل 41 نمبر د ستو دي شوډاله وروسته نمبر را یاد ته د کلکې دل انعام مجلس صدر کې کلک شوي ډیوټي دې دی مضبوط وکړه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نړیوال ګرانکار وکړه کلکې دل یا کینان الکسان چغی ویل چراب زمږه الله دې سم استقامو بیا پر خبر باندې کلک شو تنزل علیہم الملائکۃ رانه نازدیږي راضی دی خواته فرشته الله تخافت میریږي ولا تحزنوا او غمجن کیږي وابشرو بالجنت اللذی کنتم تعدون او خوشاله شی په جنت هغه چې تاسو سره واده کولی شي د دنیا په ژوند کې ول مَلائک تسلی ورکړي زه له توا څخه تسلی اچې دی د هغه زین راضا او دغه زین راضا یو زین بن زین ته بیمارو کې راضا او په هر کسم تکلیف کې تر روان یوته ناسي دا ډېر ګران کار دی خو پرشتي د لغړتۍ وسوسه شي خپ کې دل اچي تر ته کې د دې په راتل ان شاء الله اجر ملاويږي یریګه ما خپکیګه ما جنت ول الله جل شانو در کې سم بلوي کړه او په دنیا کې خلک هم شته دي خو ته خوشاله شې واوا بشيو بلجننتې لې کو تووادو او ضې رووااخلی په جنته د تا سره واده کوول شي نح نو او یا او کومفل حاطي دنیا وفل آخرتتي بیا د پرشتې سویمونږه دوستان ستاسو په جون د دنیا کې او آخرت کې دا الله شا او کلک شررف بن الله وا چېرف زونګ الله دی نو پرشتت به د دنیا کې در سره مرګري او په آخرت کېبلې مرګري چې ه څوک در سرلی نو پرشتې به در قران تبدار تب الله شي پرشتہ ناسي او الله شي جنات دار تعال الله جل شانه کي ويلي نو موږ ستاسو په دنيا په هرڅ کې مرګري ولكم فيها ما تشتهي انفسكم او تاسو لږ شي یعنی چې غواړي غواړي نفسو ستاسو ولكم فيها ما او تاسو لږ اګه سدي چې تاسو غواړي اي يو شي چې دغه غواړي يو شي چې انسان وي چې دا شي راکا يو دا دا دای يو دای چې له کده یو خبر رااله نو بس اللہ بے اللہ درکی دنیا کې در زر نو لی نو اخیرت کې به الله تعالی سا در زر شیان او دنیا که در شیع نشو غختی نو اخیرت که با اللہ جل شانهو در زر شیان درکی نو ظلم من غفور الرحیم مړه بس اگدیو لنڈی بے در تصواما خون نو ظلم من غفور الرحیم ملمستیادا در طرپ ده بخون کی میرا بانا نو چه در اللہ سک ملمشیه یو انسان د الله مل ماشین دا مل مستیا وسنګی صدا الله مل می او خلق د مل ما قدر کی نربنا الله یا مونګه ته استقامت او کلکوال سنگر نصیب کی یو دا چې مونګه و د شر او د بدعاتو د دې نه مونګه ځان بچکو او د الله جل شانو احکام به منو دا الله احکام به منو نو حل وب مونږ ته استقامت او سچي لکه څنګه چې تاسو ته سوره هود 112 نمبر یاد کیږي چې فاستقم کما امرتک لکشا لکه څنګه چې تاسو ته حکم کیږي نو حکم به منه علاوه تاسو استقامت او سچي دا توحید چینه ندی تم سرات مستقیم ملے دا توحید دا سرات مستقیم دی دا الله یوواله دا سرات مستقیم دی دا چانت سوره ال عمران 51 نمبر یاد مریم 34 نمبر یاد سوره زحرفو چوبیس نمبریات سورت یاسین اکاساک نمبریاتو دیتے سراط مستقیم علی, علی سراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم دوشان تے قرآن کریم تے سراط مستقیم لیدے قرآن تے چکین آستے سورت یا تاسو انگوری ایک سو چوبیس دغه د 126 نمبر یا اته مې سيپار اته مې سيپار ک چې وګو پانه تاسو واړوي اولنا 126 نمبر یا وها ذا سرعط ربک مستقیما د قران چي دا دا قران چې دین نو دا الله را درپس ته دا, دا مستقیما برابره کله فصل نو آیات القوم یذکرون یقینا واضح بیان ومنګه آیاتونه ده پارا دا قوم یذکرون چې غیریږي دا الله جن نشانهونه لو ګور مستقیم د نبی رسول سلام لارن صراط مستقیم دا حدیث صراط مستقیم نه د دینی غلاد دښمنه ډیر زیاتی نو د کله ته تاته تا تا او پایده حاصلېږي لدهغه په دې شاته د دشمنانو ني لکه ته په سلو کوي لده په څن د پاره بیا د دی مليوري نو کله غل دشمن دی نو سوکیداری وته کې کله پيشه د دشمنانو کله ملک دشمن دي لدهغه د پاره بیا ته تنظیم کې چې ته دشمن او پی جنې نو ته ل بیا هغه شانت تنظیم کې د دشمن دي ني پی جن درې نو تنظیم ول هغه شانتي بیان ش کو نه نو دانه غلط له د دشمنان ډیر دی نه غلار څه شه ده دا الله یوواله او ور سره د نبی عليه السلام لارا او ور سره کریم دا صراط مستقيم دی بیا دی دې نه غلار د دشمنان ډیر زیات دی اولله دشمن د نه غلار هغه شیطان دی سوره 16 نمبر یا تورورا دا اوس د سوره عام راول له بڅسي سوره پیارا سوره 16 نمبر یاد دادنی غلاره دشمن لکھا دے بتا ته ديني غلاره کناسي 16 نمبر یاد سورت الارا دا اتمه شکار چې کله شروع شي د اثرنه د کوم شورته ارافا ات او ک دا د را ته نوسیپار شروع ک نهشیطان ده قسم خوړ چې یاله ساز ګمراهته نو لدي ته به زه خو دی مې غلاه کې کېمهقاله پهمه هغ تننی لا خودن نه نوویل شطان چې په سبب د دې چې تا د ماجون پریشان اته لوخا مخا کېنم زده په لار رستا نه غږ کې صراطک المستقیم تاسو په دې نه غلار کې زده کېنم ملکانان او خانان چې دې ودام په صراط مستقیم د دی ويشته mesti بارو غوري یو ويشته mesti بارو غوري سوده احزاب 67 نمبر یې سورت يا احزاب د وشتمتی پارا د د وشتمتی چې څنګه شروع شي یو دوه پانی تاسو وایي د ویا درې پانی د کی 67 تمبره د وشتمتی پارا چې څنګه شروع شي د سورت احزاب چره د دا ترتیب د سورتونو کې دری در شم د تنتی سن بارله او را وای دی دا خلک به جهنم کې دا خبره کې وای وره ربانا یا رب زم غینا اتانا سادتنا وکبرانا یکینن مونږ چېونه تاګیداری کړي د مونږه اسادتنا دمشرا نو خپلو سادتنا د سردارانو او زمونږه وکبرانا او د مشران زمونږه دا خپن و غطانو دا مونگا چویخ مانا که دا خپن و, و فاضلونه سبیلا نگم رای که نه دا سم الارنا دا غطان چه دهنو دادا کشران دادر پا غلط الاربان نبوزی په دی پس روانو دا مولیان و پیرانم دا دی سم الار غلط مولیان خواه سم مولیان و سم پیران نا غلط مولیان و غلط پیران دا دا سم الار دشمنان سورت توبه چون تیس نمبر یا تو غلط موليان او غلط پیران عبادت گزار دام دا جو د قران دښمنانی اوم د توحید دشمنانی او اون د نبی علی سلام د لارې دښمنانی پدې به نه توک کیږي د دی عبادت دېر کوي او د د نور نظام او سیستم هغه سی داسې پدغه خبره به نه توک کیږي سبه عمل ته ګوري سبه معلومه سویوږی راځه د سیرات مستقیم خبر او تکو چې منی او کنه مانی اتی پیر څه بده اتی مولای څه بده کنه یا ای ولذین امنو دا ګور ټنګې به یا ای ولذین امنو ان کثیر من الاحبار والرهبان اے مؤمنانو یی کینندر دو علما وړرده پیرانو نه له کولو نامالند اسی بالباطل خا وخخری مالینو د خلقو بالباطل په باطله طریقه باندې وېسدونا سبیل الله باندې خلق د سمیلارنه اے مولی سے باباطیل مال خوری پھر سے باباطیل مال خوری په غلطه باندی لکه په باطل باندی زخل کو مال خوری او دا الله د لارې خلک باندی وي و يسدون عن سبيل الله نو دا د سمیلار دشمنان دي هر کافر او ظالم دا د سمیلار دښمن دي سوره عرب 45 نمبر کم مراد دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفین دا د سمیلار دشمنان دی سوره ابراہیم 30 نمبر آیات کې مراد دي ذرات الذین انعمت عليهم لار ضغ کسانو چه احسان کړی تا پاغي باند غره اے الله د هغه خلق لار راتو خایا چې تا پاغي باند احسان کړی هغه انبیا علی السلام سوره مریم 58 نمبر یا تو غره هغه انبیا علی السلام چې الله جل شانه په احسان کړو وشپارته متی پارا مریم 8 نمبریا اسه پंजوستم تفصیلی دته ذکر کی ها عام اولائک الاه نمبر نمبریا سوره مریم 58 نمبریا اولائک الذین عام الله علیہم من النبین و ومن... من ومن من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح دعا کسان دي چه احسان کړی ده الله پدای وانه د غمدرانو نه او داله دا د م سلام نه او دغ چاانانه چې سوار شو په کشت کې دنو حاللی سلام سره او اوله دبرا مله سلام نه واسرائیل او د یاقو بې سلام ومن من هد او د هغه چاانه چې مونګوته هدایت وته بین او مونږ غورړلو وایذا تو طله علی هم آیا او الررحمانې خرو جدهب کله چې ستلی په وانې ياتونه دې روان بات شه نو پریزید سو جدوں وبقیا سجدہ کوون کی, کی, کی او جړیدون کی لګور داخ خلق چي دي نږدې سميلار خلکو دا نیکان خلکو په دې باندې الله احسان کړو ائمنا باسر رضی الله تعالی نو وي انعمت عليهم چه احسان کړی تا پاغي باندې چساته بداری کوي او ستا عبادت کوي چا ملائکه صدیقین دي شهدا د صالحین دي دا نه متش الله کړو نږدې علم او دا عمل دوا جن په دې باندې کړو ګور یو علم دی یو عمل دی نو چې علم درسره نو غي سره عمل لازم دی او چې علم در ني نو عمل وسينتو کې زکا زخه بری دي یو دا ده چې یو انسان سره الله علم ورکړی نو دغه عمل په صحیح طریقو کې خو یو دی یو انسان شوقشته دی خو علم ورسلو شي د عمل شوقشته دی چې یا عبادت وکم خو علم نشته نو غي عمل به علم کې نو علم عمل چې دی نو دا زلت او رساییي ده دا زولتېګمراني ده بمه عمله او کمم کم عمل چې دی چې هغه سره دهعلم نه کېږي نو دا کامیاببي ده نوزو ک اسم خللوکو غیرل مغدوب عليهیم چې تا سانته پهغیبانې نو غیرل مغدو بیا عليهیم چې نه غ ذب شو دی پهغبانې عليهیم پهغیبانې لکه ودولله او نه دې بیلاری شی و دی دا موږ ته دا چاله راغوالو نو یا الله ددا ځفن کولا ردی چې نه تا په هغه باندې غضب کړي او یا الله چې هغه تا ګور گمراه کړې مني ول دوالین گمراه مني دلته کو ځخه درې پیتاس ته ما بار بار یو علم دی او عمل دې علم او عمل چې دوال راځم شیدا کامیابی دا نو چې څرا علم او عمل ورسلو نو هغه مغظوظ علیهم شو د کہ او چا سره چې عملو خو علم و ارسرنو ناغی گمراشو لکن اصوارا نو یال لا علم و عمل را لدوان را کی او قدلار را بانده من گروان نو علم و عمل والا سوکو علم و عمل والا سد... انبیاء علیه سلام و صدقینو شهداء و صالحینو او د نبی علیه سلام امت دا د علم و د عمل والا و خا و اس مغزود په کم خل شوو بانندې غضب شو نو اللهجل ل شانو وې ې غضب کړی او الله دی ې په غضب کړي وو دا یس چې دی نو په لدي بانې اللهجلشانو غضب وولیک وه او دا یو دی گم راشي ي وو نو ددي ددي ټولو اسباب دي اسباب د غضب او اسباب د ګمراهي اسباب د گمراهی چی دي اسباب د گمراهی هغه په قران کې ذکر شوی دي یو دا چې کوپر په ایمان سره بدل کی عمل په علم باندې پری دي او د پیغمبر علی سلام د اتباع نه دا د الله سره شرک کی د سمیلار نه بنشي او الله باندې کوپر کی او په دین کې بدعت کی نو دا د گمراهی اسباب دی کنه او نبی علی سلام په را دراده وی دا الله او د پیغمبر نافرمانی کی او د الله د دشمنانو سره دوستی کوي او اکثریت پر رواني چې دغه تر تخلق بیر دی نو غیره څه زمو د دلیل ورته نشته خلک سره ډیر دی او د الله د رحمت نه نه امیده کېدل د الله د رحمت نه نه امیده کېږي او دنیا سره محبت کول په آخرت باندې او د الله ذکر خو دل او د اخرت مبارکي جنگونه او جګړې کول دا چې نو دا اسباب د غضب دی د اصاب د ګماهدي او په په دی بانې انسان هغه مرا کېږي او دغه شان دی مغضوب بهنالی مو دیګمرای هغه پهې خلکو کې راغلی ده او اسباب د غضب ذب سر دي د الله اوص د سر د وجه را ځي د الله اوص د دی د ووجه را ځي چې دا الله جل شان متونونه هغهه دی بدل کول دا الله نې مونه دی بدل کول لکه یو دا الله مونه بدل کړي وو دا الله په یاتونو باندې کوپل کولو دا الله د حکم نه مخون دو سره د الله غضب را ځي انبیالې السلام وجل دا الله دهوددون اړې دله کپې اادي کولو یعنی عیناد باندې او دردن چې نی منم خورته پې چې د هک دی قدن مومن دا وجل دا الله په غذب ک راګې ریدلی د نه نه پرت کول لکه مړه داس زګار را غون شوي دزګار خیل دی او داسې بدې راې تهئ تقوتو تاغوري نجسبق دین تاغوري الله نفرت او دا نفرت سیدنه دا د غضب سبب وګرځي غره کې پر یک گرداب کې شو بیاوتينات د وادر وطنونه چې نور هیڅ نشي کوله نبی عليه السلام وي او متعلمن او خادمن او محببا یا عالمشا یا او محببا یا, یا محبت کون کې جوړ شا والله تون خا می فلا کوو پ م جوړی ورې حالات به شي نه چې عالم سره بغو ځو کې اد ور سره وکې رورو به حال کېږ داسنه چې نندې ور سر بغو زه هنادو کوو سببا خدي به وسته حالا کې لکه څنګه چې سرړی پهسیین باند وورلهغوش شووررو په مخېدي اوغ چندې بیا را ګیر شو بیا حساب کې ته نه جوړیږ نو نفرتمه کو وخوا دد د حق نه د جهات نه دا سبب د غذب دی په الله باندې دروغ جوړول دا سبب د غذب دی دا الله په نومونو کې جګړی کولو دا سبب د غذب دی او د الله جل د شانوه د واده کول دا غذب د سبب دی دا الله پر رزق کې سر کشي کولی الله د ریزک در کویته سر کشي کې سره درزکه روړای د لاغه در کې کپړ د لاغه در کې وب د لنظر کړي دي صرف یو وبي دروازه بند کړې ته باید خدای پاک ان هر سکو ما خدای وبره لراکه خدای پاک ټول مربه ته په سجدا پروتين خدای وبره لراکه صرف یو وبي چې دروازه باندې باندې په ضروري خبره خلا پرې ده له الله جل شانو پرېږي طغیان کول او مرقد کېدل دا د سبب د غضب دی په باطل باندې انختل په باطل باندې جګړه کول دا سبب د غضب دی په غضب کې باختشه د اخرت امید نسات همیشه د اخرت امید پزړه کې ساتل پکاري چې اورځه الله جل شانو هو ته مخه لازم الله جل شانو ته زو درېم او درېګما او الله جل شانو باندې بد ګومان ساتل دا سبب د غزق دی الله جل شانو به ګومان خسته چې الله جل شانو دا ما سره کوي نو دا زم ما جوړ له ترتیب ورکي که په ما هر قسم حادثه رااله نو الله جل شانه زما جون له ترتیب ورکه لکه سره ځار دی نو سره ځار چه درسو pore سوزوليني داغي pore دنا بالاینو جوړيږي او دغه شانته درسو pore چه اوس پنه سوزوليني داغي pore داغي pore دنا لور او رامبه نه جوړيږي اوس پنه نه سی صحیح شیت نه نه جوړيږي نو الله جل شانه باندې وسو یزان نکه ښه بدګومانې په الله جل شانه نه کې دا الله ستاسو له ترتیب ورکړي الله دی مرتبه ترڅي واخر دعواله ان الحمد لله رب العالمين